Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 Uusikum waiya yabitakwa Allah, fakadifazal muttaqun. Muslimin dan muslimah mudah-mudahan di rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam al-Buhuth, riwayat daripada Utsman bin Zaid, radhiyallahu anhu. Ketibaan sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke al-Hurqa min Juhaina, faktabahna al-Qom ala liyahim, walahiptu ana warajul min al-Ansar rajulan minhum, fLama washinahu, Qala. لا إله إلا الله فكف عنه العنصار وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي Ya Utsman, aku telan tuh bermula bila dia kata tak ada tuhan selain Allah. Aku kata, ya Rasulullah, ini dia yang muda. Jadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, aku telan tuh bermula bila dia فما زال يكررها عليا حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أو كما قال متفق عليه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلح قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذن atau kaum al-muttafaq seorang sahabat yang juga anak angkat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Usamah bin Zaid kita kena ingat Usamah bin Zaid dua-dua sekali Zaid bapa dia Zaid bin Harithah anak angkat nabi anak Zaid nama dia Usamah bin Zaid pun anak angkat Nabi. Kedua-dua lepas ni Zaid bin Harisah dengan Usamah bin Zaid di dalam beberapa hadis lain Disebutkan sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebagai buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ulama hadis mereka mengatakan sama ada Zaid bin Harithah ataupun Usamah bin Zaid anak dia walaupun depa ni walaupun dua-dua beranak ni bukan daripada darah daging Nabi tetapi mereka diterima sebagai ahlul bait sebagai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang kita baca dalam mukadimah malam ni adalah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Usamah ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min juhaynah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu pasukan tentera ke satu tempat yang bernama Huraqah iaitu tempat tinggal satu suku iaitu suku Juhaynah Nabi hantar satu pasukan tentera untuk nak pergi lawan dengan depa ni. Fa saddahna ala miyahihim. Pagi-pagi lagi tentera yang Nabi hantar ni sudah sampai di kawasan ayah kaum Zuhaina ini. Awal-awal pagi depa dah sampai di kawasan miyah, kawasan ayah yang menjadi kawasan suku Juhainah do ambil ayah pagi-pagi lagi tentera yang nabi hantar dah sampai di situ kata Usamah walahtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum Usamah bin Zaid anak angkat nabi ini. dia kata dia dengan satu orang sahabat ansar ...telah berjumpa dengan seorang laki-laki... ...daripada suku Juhaina. Pagi itu... ...ditaqdirkan Allah... ...dia jumpa dengan musuh. Dia orang yang mula jumpa musuh. Dia dengan satu orang sahabat dia... ...daripada sahabat Ansar... ...dia dua orang jumpa musuh. Pagi itu. Falamma <Sess> rasyinahu... ...apabila kami mendekati musuh ini... Dia pernah nampak musuh yang dia pernah pergi cari ni. Dia pernah nampak bila dia pernah pergi dekat dengan musuh ni. Kala. La ilaha illallah. Musuh ni tiba-tiba mengucap. La ilaha illallah. Fakaffa'ankul ansari. Sahabat ansar. Sahabat kepada usama ni. Bila dengar-dengar kawan ni mengucap. Dia pun stop Tak jadi buat apa ke musuh ni. Pasal dia menang ni kerana nak pegang dengan orang bukan Islam. Bila sampai-sampai musuh ni mengucap depan dia, fakafal ansari. Sahabat ansar ni terus stop, tak, tak jadi ambil apa-apa tindakan kerana musuh sudah mengucap, dia sudah jadi orang Islam. Wa ta'antu bi rumhi hatta qataltu. Tetapi Usamah kata aku tak bagi can Aku ambil anak panah, aku gadak perut dia. Mati musuh ni wala'amma qadimnal madinah apabila selesai perang kami balik ke Madinah balagha zalikal nabi sallallahu cerita aku musuh yang dah mengucap la ilaha illallah ni cerita ni sampai kepada nabi sallallahu sahabat lain pun sejak daripada dua ada di tempat tu lagi dah pakat duk cakak-cakak dah macam mana ni dia ni dah mengucap, La ilaha illallah, dia dah jadi orang Islam. Mana boleh bunuh Islam, tidak boleh bunuh orang Islam. Yang Usamah fitikam juga dia ni, sedangkan dia ni dah mengucap, baru tak saat ni mengucap, La ilaha illallah, pasal apa Usamah bunuh dia? boleh Bolehkah Usamah buat macam tu? jadi duduk sembang duduk bincang sama-sama sahabat ni tak selesai melainkan kena buat balik benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dengar Nabi kata apa kata Usamah falamma qadimnal madinah apabila kami balik sampai di madinah hmm. balaga zalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berita ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi panggil Usamah faqalali Nabi kata dekat aku Kata Usama Ya Usama Aqataltahu ba'dama Kala la ilaha illallah Nabi kata wahai Usama Kamu bunuh dia Setelah dia kata la ilaha illallah Nabi terus tanya soalan tu Nabi tak pusing-pusing dah benda lain Nabi tak tanya balik Bila macam mana ampu -ampu, sana Tak ada lah Nabi terus tanya benda tu Menunjuk kata ini benda besar Menunjuk kata ini satu tajuk besar. Menunjuk kata ini satu benda yang mesti kena selesai cepat. Nabi panggil Usamah. Usamah sampai-sampai Nabi kata, tuh Ya Usamah aqataltahu ba'na ba'dama qala la ilaha illallah. Betul keberita yang aku dengar ni? Kamu gunuh dia sedangkan dia baru mengucap la ilaha illallah. Jawab usamah ya Rasulullah innama kana mutaawwizan dia kata ya Rasulullah betul aku memang bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah tapi dia mengucap tu kerana nak lindung diri usamah bagi alasan Betul, memang dia mengucap La ilaha illallah Lepas dia mengucap aku rada perut dia dengan panah Memang betul, tapi aku yakin Dia mengucap tu kerana dia desperate <tuh> Kerana dia dalam keadaan suntuk Kerana dia dalam keadaan terdesak Kerana dia dalam keadaan tak ada pilihan dah. Kalau Apapun dia menghadapi dua orang Musuh di depan dia Dia memilih untuk mengucap La ilaha illallah Usamah berpendapat begitu <tuh> Qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata dekat dia afatal tahuba ba'da ma qala la ilaha illallah nabi kata aku tanya kamu adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah An nabina marah dah Aku tak minta alasan daripada kamu tapi aku nak tanya kamu betul ke kamu bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah فما ذا لا يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت kata nabi do sebut benda tu berulang-ulang kali tak berhenti-henti. Dia jawab ke, dia tak jawab ke, dia bagi alasan ke, dia tak bagi alasan dia pakai saja ke? Nabi duk tanya soalan itu tak henti. Nabi kata, "Aqtaltahu ba'da ma qala ilaha illallah." Usamah hang bunuh dia lepas dia mengucap la ilaha illallah? Usamah sengat. Usamah hang bunuh dia setelah dia ucap la ilaha illallah. Nabi tanya, tanya, tanya sampai Usamah kata, "Hatta tamannaitu" sampai aku ni jadi duk teringat dalam hati ani lam akun aslamtu qabla zalikal yaum langkah baiknya kalau sebelum kalau, kalau sekiranya sebelum daripada nabi tanya ni aku orang yang bukan Islam Lah baru aku masuk Islam Alangkah baiknya kalau aku macam tu dia dia apa maksudnya dia menyesal sungguh kalau lah perbuatan dia dia bunuh orang ni dia buat masa dia belum Islam Alangkah baiknya. Lepas kepada dia bunuh orang baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam menyebabkan semua dosa dia Tuhan ampun. Tapi malangnya dia bunuh orang tu selepas dia sudah jadi orang Islam. Sampai dia teringat dalam hati. Alangkah baiknya kalau aku bunuh itu berlaku sebelum aku masuk Islam. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis tu ialah... Nyawa orang Islam haram ditumpahkan oleh mana mana orang Islam, magoh macam mana pun dekat sedalus sama se Islam, dawah dia haram kita tumpahkan. walaupun dia baru masuk Islam tak sah nih, baru semenae tak sah dia masuk Islam, darah dia tue dipelihara oleh agama, oleh Islam, oleh agama Allah Subhanahu wa Taala, oleh Allah Subhanahu wa Taala dan nah, yang kedua daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sahabat Nabi mereka rasa hidup mereka tidak bermakna kalau sekiranya Nabi SAW tunjuk tak suka pada mereka ataupun tak suka pada perbuatan mereka dan dalam satu riwayat lain kala Rasulullah SAW aqala la ilaha illallah wa qataltah dan satu riwayat lain kata, Nabi kata dekat Usamah ni. Adakah selepas dia kata, La ilaha illallah kamu bonoh dia? Jawab Usamah, Ya Rasulullah, inna innama qalaha khaufan minas ilah. Usamah petahan. Tindakan dia. Dia kata, Ya Rasulullah. Sesungguhnya dia kata tu kerana takut pedang. Dia kata. Sesungguhnya dia ni ni suku Juhainah yang aku jumpa ni dia sebut la ilaha illallah khawfan minas silah kerana dia takut tengok pedang hak kami duk pegang dia sebut kalimah itu kerana takut pedang bukan kerana nak masuk Islam Qala nabi sallallahu nabi kata dekat dia afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lam ma aqalaha amla Nabi kata, adakah kamu pasal apa kamu tidak belah dada dia supaya kamu boleh tahu dia sebut tu ikhlas ataupun tidak. Nabi kata dekat Usamah, pasal apa hang tak belah dada dia tengok, tengok hati dia, dia sebut tadi ni ikhlas ataupun tidak. Maksud hadis ni ialah Nabi SAW alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita, kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Kita tak boleh sewenang-wenang hukum orang. Kita tak boleh suka hati kita nak kata apa kau lah. Kita tak boleh ikut gerak hati kita nak tuduh mana-mana orang. Sebaliknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata: "Nahlu, nahkum bil bawaahir, Wallahu yalmu bil bawat." Kita kalau nak hukum orang berdasarkan zahir dia, Allah yang mengetahui tentang batin seseorang itu. Kita tak boleh dia dah mengucap lah ilahilallah hukum dia dia orang Islam. Kita tak boleh kata dia mengucap ikhlas tak ikhlas tak boleh kita tak dapat kita tak diberi kelebihan untuk nak tahu keikhlasan seseorang. <tik> Maka tindakan yang dibuat oleh Ustaz Bin Zaid itu tindakan yang tidak disenangi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul innana kanu yu'khazuna bil wahyi fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ شَرِّهِ شَيْءٌ ۗ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا Lem naimanhu, ولم نصدقه. وان قال إن سريرته حسنة، أو كما قال Hadis Sahih riwayat Al Bukhari. Saya seorang Sahabat yang bernama Abdullah bin Utbah bin Mas'oom. Kata dia aku dengar Syeikhina Umar al-Hatta, رضي Anhu berkata. Kata Syeikhina Umar sesungguhnya diambil tindakan ke atas manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Seno mak kata masa Nabi hidup dulu kita nak tahu satu orang betul tak betul wahyu tak ada. Tuan-tuan pernah dengar cerita sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Saya pernah sebut cerita tu masa di masjid ni. Sahabat Nabi Ka'ab bin Malik Bila jadi perang tabuk Orang semua pakat turun pergi perang Ka'ab dan beberapa kerat sahabat tak ikut perang Ka'ab nak pergi perang Tapi pagi Nabi dengan sahabat-sahabat lain turun nak pergi perang ni Dia ada hal sikit Dia terlambat Nak pergi perang Bukan tak pergi Bukan nak menyorok Bukan nak tarik diri Bukan nak pergi perang tapi hari Nabi turun pergi perang tu hari tu dia ada al sikit tertinggal rombongan Nabi ni dah pergi dah dia tertinggal. bila sampai di tabuk Nabi tengok sahabat-sahabat yang ada sama dengan dia ni Nabi tengok Nabi rasa kan tak oh, Nabi ni dia ni orang putih kata very observant ha? dia ni dia parti dia kenal sahabat yang ada yang tak ada yang lama tak ada, baru ada balik. Nabi ni dia very observant. Dia tengok dia kenal. Maka Nabi Alaihi Wasallam bila dah tentera sampai di Tabuk. Nabi tengok-tengok-tengok. Ka'af tak ada. Nabi kata, ma fa'ala Ka'bub bin Malik. Nabi kata mana dia Ka'ab bin Malik? Apa dia buat? Dia tak main sama dengan kita hari ni. Nabi kata macam tu. Satu orang sahabat daripada Bani Salamah Dia bangkit, dia terus jawab ke Nabi Dia kata, Ya Rasulullah Habasahu burdah Dia kata, Ya Rasulullah Ka'ab ni tak mai sama dengan kita Sebab dia ni bangkit lah Aku garam ke kawan bila Nabi tanya mana dia bin Malik aku tak nampak dia pun ada kawan bangkit jawab ni bangkit jawab tu jawab nak perui garam kat kawan dia bangkit-bangkit dia kata Ya Rasulullah habas aku burda dia ni terhalang oleh selimutnya maksud dia tak mengerti dong lepas dia kita bercolak tadi awal jadi dia tak tak tak sama dengan kita nampak sangat tak mengerti dong ada juga di kalangan sahabat Nabi manusia maklum sajalah jawab macam tu bila dia jawab macam tu Mu'az bin Jabal sahabat yang seorang lagi pula terus kata balik dia kata bi' sama kulta dia kata, dia kata cemar sungguh perkataan kamu dia defend kawan ni bi' sama kulta dia kata kamu buruk sungguh apa yang kata Wallahi ya Rasulullah kata Mu'az bin Jabal demi Allah ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairah kalau kata Kak bin Malik ni, kami tak pernah dengar benda tak elok tentang dia. Melainkan dia ni, kami duduk dengar, dia ni orang yang baik-baik. Ada orang pertahan Kak bin Malik ni. tak boleh. Nabi pun dia tanya saja bila habis perang tabuk Nabi balik mai ke Madinah dan sebagainya Nabi kebiasaan dia bila balik daripada musafir Nabi tak balik rumah terus Nabi akan singgah di masjid semayang sunnah dorkah di masjid apa semua di masjid itulah barulah orang-orang yang tak ikut serta perang ni pakak-pakak pekat main beratang nak jumpa Nabi masing-masing nak bagi uzok nak habang pasal apa tak pergi perang sama dengan Nabi ada 80 orang yang tak pergi perang sorang sorang masuk berkata ni saya senak perut saya pening kepala saya bini saya tak tehat biasa lah kan okay. alasan macam-macam alasan bagi kaab ni kaab bin Malik ni dia yang ke-80 dia last sekali, dia duduk tunggu sorang sorang duduk jumpa Nabi ni dia rasa sangat bersalah sangat bersalah duduk tengok sorang sorang sorang pihak abang lagu ni sorang pihak abang lagu ni sorang pihak abang ni dia dulu ingat dalam hati dia aku tak mau bohong, aku nak cakap terus teranglah. Tak ada guna bohong dia kata bohong nabi ini berdosa saja aja. Bila sampai dekat dia dia kata falamma sallamu tabassama tabassumul mubtah. Bila aku sampai dekat nabi aku bagi salam assalamu alayka ya rasulullah. Nabi senyum tapi dia kata tabassumal murgah senyum nabi itu aku tahu senyum marah dia kata bila dia bagi salam ke nabi nabi jawab salam dan nabi senyum tapi senyum ni senyum tak cantik dia pun kata dekat nabi dia kata ya rasulullah aku sebenarnya nak cakap benar dengan kamu aku tak mau tipu kamu aku nak cakap hak sebenarnya macam mana dia kata sebenarnya pada hari kamu dan tentera-tentera Islam semua turun pergi perang aku tak ada uzung apa aku tak ada masalah apa cuma aku ni jenis orang jenis mak ngai orang kata kan kalau lengai tu satu mak ngai ni dia slow lagi dia kata, aku ni slow sikit dia kata jadi bila turun tak ada dah semua orang dah bertolak pergi dah. jadi aku tertindai Aku mengaku aku silap lah Dia kata sepatutnya aku kena berjaga lebih awal untuk turun Dia mengaku macam tu apa semua dekat Nabi Nabi kata ada dekat dia Ama faqad sadak. Nabi kata betul ke apa yang angkatan ni Dia kata betul Memang betul Tak ada uzung apa-pening -apa, kepala pun tak Sakit apa pun tak bahkan saya cukup sehat Cuma Pasal itulah dia kata Jenis Slow ni dia kata Nabi kata dekat dia, "Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Nabi kata bangkai, ambil balik. Aku tak mau kata apa, Nabi kata, "Tunggu sampai Allah jatuhkan hukum pada kamu." Ah ini, ni yang hadis kita baca tadi. Zaman Nabi, hukuman boleh tunggu Allah buat mai hukum. Apa hukum nak kenal seorang ni? Dia ni betul-betul, dia betul ke ataupun dia ni tak betul? Allah bagi tahu ke Nabi. Maka Ka'ab bin Malik pun tak lama selepas tu Nabi SAW alaihi wasallam tak bercakap dengan dia. Nabi nak tunggu Allah bagi tahu betul-betul Ka'ab ni macam mana dia ni. Nabi tunggu Allah bagi tahu dalam tempoh duk tunggu mai keputusan daripada Allah ni Nabi tak bercakap dengan dia. Dia mai himpit Nabi, Nabi fikir lain. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia mai balik kiri Nabi Pi balik kanan. Dia mai balik kanan Nabi Pi balik kiri. Dia pergi salam Nabi jawab-jawab tak dengar. Nabi tunjuk dekat dia kata Nabi tak suka dia tak ikut sama masa berlaku perang ni. Nabi tunjuk Nabi tak suka. Cukup 40 hari Nabi kata dekat dia. Nabi kata jangan kamu dekati isteri kamu. Oh, lagi banyak hukum. Tuan-tuan pak cer jadi satu taja dekat Ka'ab bin Malik ni. Nabi tunjuk tak suka kat dia. Sahabat-sahabat pun tak berani nak cakap dengan dia. Sebab Nabi tunjuk. Nabi tak suka kat dia. Dia pergi jumpa sini Abu Bakar. Pegang tangan. Dia kata, wahai Abu Bakar, tolong aku. Kamu rapat dengan Nabi. Tolong aku. Tolong bercakap dekat Nabi. Aku mengaku aku salah. Nak hukum aku, hukum. Jangan buat aku macam ni. Abu Bakar boleh ke mana? Abu Bakar kata, aku tak leh buat apa tunggu Nabi nak kata apa lima puluh hari dia kenal macam tu baru turun ayat 117 sampai 119 daripada surah Tut Tawbah turun ayat tu menjelaskan bahawa Ka'ah bin Malik sebenarnya tidak bersalah dia bukan saja tak mahu nak ikut serta dalam perang tetapi oleh kerana dia ni tabiat ah dia jenis luk dia tak salah. Bila turun ayat tu, Nabi SAW terima ayat tu waktu subuh. Lepas-lepas semayang subuh, Nabi SAW teruih-beralih kepada sahabat dia, Nabi kata, di kalangan kamu seorang, tolong pergi jumpa Ka'ab bin Malik. Beritahu dekat dia, Allah sudah terima dia. Sahabat ni punya lah, dengar-dengar yang tu, berlari ke rumah Ka'ab ni. Berlari ke rumah Ka'ab. Ya Ka'ab, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, Abshir, bergembiralah. Allah sudah turunkan wahyu kamu diterima untuk menjadi sahabat Nabi saw. Kaab ni bila dengar-dengar benda tu, Fakharar tu sajidan, sujud syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Ini zaman Nabi saw. Kata Sayyidina Umar al khattab masa zaman Nabi, hukuman Allah subhanahu wa taala akan tentukan. وَإِنَّ الْوَحْيَا قَدِنْ قَطَعًا Sayyidina Umar kata-tati Allah ini Wahyu sudah terhadap Nabi dah wafat Wahyu taktuğullah وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْأَنْ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ Sayyidina Umar kata-tati Allah ini Kita menghukum berdasarkan zahir mata ilah Kata Sayyidina Umar Faman az'ara lana khairan Ammanna'u waqarrabna'u Barang siapa tunjuk depan kita Dia orang baik Maka kita akan memberi keamanan kepada dia Dan kita akan dekatkan dia dengan kita Kita dekaskan dengan dia Sayyidina Umar kata Allah ni Nabi dah tak ada wahyu, dah tak turun dah Kita tak kenal orang baik, orang tak baik Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang mana-mana orang tunjuk zahir dia baik Kita terima dia sebagai orang baik Dan kita tak tahu Kita tak boleh persoal Apa yang ada dalam hati dia Tak boleh persoal Kita tengok dia Zahirnya dia okey, Dia semayang Dia bercakap Memang cakap dia depan kita Dia cakap sebagai orang Islam Dia menerima Quran Dia menerima hadis Nabi Ammanahu kita mesti memberi keamanan dengan dia, dia sedang kita. Kalau dia saja atau mai buat manis mulut Bercakap depan kita macam tu, sedangkan hati dia macam mana tu Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Begitu. Allahu Yuhasibuhi Sarirati Allah akan melihat batin dia macam mana. Wman Azharalana Sou'an sinomak kata, tapi siapa yang mai depan kita tunjuk dia jahat? Depan kita dia tunjuk dia minum arak. Depan kita dia tunjuk dia berzina. Depan kita dia tunjuk dia ambil Quran lempah buang. Depan kita dia tunjuk dia hina ayat-ayat Quran. Depan kita dia tunjuk terang-terang dia ni jahat dalam agama. Misalannya, lam na'manhu, na kita tidak berikan amanan pada dia. Sinina umah kada. Walam nusaddiqhu dan kita tak percaya pada ucapan dia dia tunjuk depan kita kata dia tak suka dengan Islam kita tak akan percaya dia begitu wa in qala inna sariratahu hasanah sekalipun dia kata hati dia baik kita tak percaya dia hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim dan muslima yang di rahmati Allah daripada hadis itu dapat kita faham yang pertama kita orang Islam tunjuk kata kita sayang ke Islam itu pengajarannya kita lah kita orang Islam. Kita marah kalau orang cuba nak nafikan Islam kita. Maka oleh itu tunjuk. Supaya orang nampak kata kita ni sayang Islam. Kita sayang Islam. Kita tak suka orang hina Islam. Kita tak suka benda-benda macam tu. pasal kita orang Islam. Kita tunjuk benda ni. Tapi kalau kita tunjuk kita tak suka Islam. Orang tak suka kita. Orang tak suka kita tak apa tuan-tuan. Allah tak suka kita. Di mana kita nak duduk. Tak ada sejengkai bumi ni. Hak orang yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pernah sebut dalam satu hadis Qudsi Dia kata, Man lam yarba biqadaih. Walam yakbir ala balaih. Fal ya'bud rabban siwaih. Tuhan kata siapa yang tidak reda dengan kawab aku dan tidak syabat dengan balak yang aku buat turun dekat dia. Fali'abud rabban siwaih. Bisembah Tuhan lain selain daripada aku. Nak cari tangan mana Tuhan? Tuhan lain daripada Allah ni tak sesejahilah tak ada. Allah subhanahu wa ta'ala itulah Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan seluruh alam. Mudah-mudahan kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran daripada ayat quran daripada hadis Nabi, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita ni jadi orang Islam yang oh, baik. Islam yang baik adalah Islam yang junjung tinggi perintah Allah, hormat segala suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golong kita dalam golongan orang yang baik-baik insya-Allah. Kita menggunakan Al-Mahrul Mazi jilid 17. Muka 159 158 Bawah 158 Kita masuk satu bab baru Bab Maja'ah Fit, fit ta'i misyakir Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan orang yang cukup ada makan minum Lagi syukur dia pada Allah Ini tajuk malam ni Nak cerita orang baik Orang baik ialah orang yang Tuhan bagi kat dia ralui cukup Makan minum cukup Nak kata kaya raya, dah Nak kata miskin melarat sampai tak ada makan, dah Tuhan bagi kat kita makan minum cukup Anak kita enam tujuh orang semua makan cukup Nak mewah macam setengah orang, dah Nak melarat sampai kutip sisa makanan tepi jalan pun, dah Maknanya Tuhan bagi kat kita cukup Dan kita bersyukur dengan Allah Ini orang baik kata dia ketahuilah sedaraku berbahagialah orang yang ada cukup padanya padi, berah dan seumpamanya daripada makan minum serta syukur dia kepada Allah bahagia orang macam ni huh? cukup makan minum dan kita pun semayang semua jaga elok ugama ni kita buat cukup elok tuan tengok baru ni anugerah peladang jaya keluarkan soalan dua orang peladang yang dianugerahkan sebagai peladang berjaya dalam Malaysia ni hak seorang tu peneroka FELDA mana ke di Perak tu. Kita bersaudara bagi Perak. Anak ada 8 orang. 7 orang di universiti. Seorang masih di sekolah agama Abdul Azizin Shah Ipoh. Sekolah menengah. Dan insya-Allah akan ke universiti. Bila orang interview dia ni, orang runtuh dah tengok muka keluar dalam sohabaq pun kita tengok kita rasa sejuk hati muka beresik muka orang semayang muka beresik dengan kepiah putih dia dengan janggut dia dengan apa orang tanya dia apa rahsia dia dia boleh didik anak anak ada 8 orang 7 orang masuk universiti ha, seorang di sekolah menengah pun nampak potensi nak ke universiti apa rahsia dia tuan, tuan tengok apa dia jawab dia kata tak ada rahsia apa dia kata dia cuma didik didik anak-anak dia ikut lagu macam mana suruh orang tu saja, lain tak ada putera cantik orang Arab kata jawapan tu jam' man' jawapan tu dia kunci kemas tak boleh nak rompaklah tak ada apa -apa nak buat cakap pandai saya lagu tu lagu ni saya ni semua karut ni semua karut ni semua cakap pandai ni cerita apa lagu tu lagu ni saya ni semua karut dia punya jawap pendek saja tapi cukup bermakna Lapan orang anak Allah bagi dekat dia lapan, tujuh dia hantar pi universiti. Ada yang Pilah negeri, ada dalam negeri, ada yang sambung buat further study dan sebagainya. Anak lapan orang, tujuh dah tak memang dah berjaya dah tujuh orang. Rahsia satu aja dia kata dia tak ada apa resipi kejayaan dia. Dia satu aja dia kata dia didik anak dia ikut macam mana agama suruh. Kejayaan Allah bagi, saya kata menangis tuan-tuan kalau kita baca tu kita menghayati jawapan dia tu menangis kita ni baik dari segi dunianya baik dari segi akhlak baik dari segi agamanya baik segala galanya anak ni keluar pula gambar anak-anak tengok apa sejuk hati anak-anak dengan kain kelumbung tudung labuh elok Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita yakin. rezeki yang dia suat dalam mulut anak-anak dia halal. Halal dan cukup baik. Allah bagi ke dia macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dia kata maka hendaklah ingat-ingat. Makna syukur kepada Allah di sini tidaklah makna mengucap Alhamdulillah saja. Syukur bukan macam tu saja. Itu di antara syukur. Kena seluruh. Alhamdulillah ini kena duduk di mulut tuan baca cerita Wali Allah Abu Al-Muris Husin Al-Halaj Wali Allah Jatuh tangga daripada tingkat atas tu Duk berguling jatuh tangga tu Dia duk zikir Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Buk kata sampai Di lantai bawah ni Menangis Orang yang tengok dia jatuh tangga Duk berguling duk sebut Alhamdulillah Alhamdulillah sampai jatuh Menangis ni orang tanya dia pasal apa tadi masa duduk guling tu tadi duduk sebut Alhamdulillah dia kata bila duduk sakit masa tu lah kita paling dekat dengan Allah dia kata bila dah sampai di bawah ni atas lantai ni tak sakit dah. bila tak sakit dah dia kata aku menangis aku takut saat lagi aku lupa Tuhan La ilaha illallah kita okay, mau bergolek tu maki tu lagi tak sampai bawah duduk maki tu siapa nak marah habis semua no oh, tak samalah tak, tak samalah orang-orang yang baik-baik dengan kita ni tak sama begitu maka makna syukur ni bukan alhamdulillah saja bahkan dia kata maknanya menggunakan segala nikmat yang dikurnia Allah kepada tempat yang disuruh dan tempat yang diizinkan Allah itu makna syukur Tuhan bagi apa kat kita Tuhan bagi makan minum cukup hak mana yang lebih-lebih tu belajar-belajar bagi orang Tuhan bagi duit ringgit cukup Hak mana yang lebih-lebih tu belajar-belajar Tolong orang sedekah untuk kebaikan orang Orang yang boleh buat macam ni, ini orang syukur sungguh-sungguh. Dia kata, maka apabila ada padamu padi, berah dan segala makanan dengan secukupnya, maka kamu belanjakan dia bagi dirimu yang berbuat ibadah dan taat kepada yang disuruh Allah. Mula sekali kalau Allah anugerah, rezeki makan, kita makan. bagi ada tenaga. Mudah-mudahan bila dah ada tenaga, kita boleh buat ibadah pada Tuhan. Dan kamu belanjakan untuk anak isteri kamu. Nombor dua. Haa? pahala paling besar yang Allah bagi kepada suami ialah apabila suami buat kerja nafkah hasil yang suami dapat itu digunakan sebagai nafkah suap makan untuk anak bini makanan hak disuap dalam mulut isteri itu, satu suap tu Allah gandakan berapa banyak pahala begitu dan kamu hubungkan rahim dengan dia seperti bagi makan kepada adik takak, saudara marah yang miskin, dan bagi jamu, siapa yang datang menjadi tetamu kepadamu dan sebagainya. Hak lebih-lebih itu, adik beradik kita panggil sekali-sekala main rumah kita makan. Sekali-sekala panggil lah siapa. Kalau mak ayah ada lagi panggil, mai sekali seminggu sekali mai makan rumah kita. Panggil adik beradik, abang, kok, tak mana telefon, mainlah empat lama, tak main, makasih, rumah aku, mai buat dulu tu, menghubungkan silatul rahim. Lebih lagi pada tu. Tetamu mayda omah jamu. Macam tu. Serta kamu banyak-banyakkan mengenang akan ni'mat itu daripada Tuhan. Dan banyaklah kamu taat kepada dia. Duk saja-saja. Mau du ingat. Eh, aku ni mengaji bukan tinggi mana pun, Tapi rozuki Tuhan bagi ke aku. Mau ingat macam tu. Kawan saya. Dia sampai PhD. Mengaji daripada... Bachelor Sambung Master Degree Sambung sampai PhD Sampai dapat Doktor Lepas tu Profesor Madia Doktor lagi Panjang nama Satu hari dia main duk sembang Sembang-sembang Dia kita Ustaz Saja Saja kita sembang bila saja Nak lempang satu benda Untuk kita sembang Belas Saya kata apa oh. Tak lah Dia kata kadang-kadang Duk fikir Fikir Dia kata dunia ni tak adil Betul Dia kata Saya kata Leng macam bunyi Dia kata Tak lah Dia kata kadang macam saya ni Ustaz, dia kata, macam saya ni. Mengaji ni, Ya Allah, dia kata Tunjuk kepala, botak tengah ni Tunjuk botak tengah ni, dia kata mengaji Ustaz Baca buku, beluh ampun Dia kata, bukan, dia baca buku orang lain Baca buku tak luruh, kan Ha, makan meri banyak pun, kata-kata Tak kita buat melawak dengan dia, kan Dia kata ni, baca buku Ustaz, dia kata orang habis dah ijazah pertama pakak kerja riuh oh, orang dah kita pi duk mengaji lagi dah beranak pinah no, jeret anak bini pilok negeri tu sambung buat master sambung buat PhD apa semua tu kira-kira balik gaji dia kata eh tak berbaloi dengan mengaji dia kata dia kata gitu eh saya kata tu banyak lah tu nak banyak mana langsung doktor PhD ni kan gaji kedebuk keduak campur apa semua 7-8 ribu sebulan dia kata cepuklah tu, banyaklah tu dah, dia kata bukan apa ni duk fikir, kita ni jadi pensyarah di universiti, kita duk mengajak budak-budak budak-budak mengaji kat kita ni, dia kata, ijazah pertama saja. tapi bidang engineering dia keluar universiti ijazah pertama saja. pergi kerja dengan syarikat-syarikat internasional ni kerja dengan nokia kerja dengan motorola Orang hantar pi sana sini, gaji orang bayar dalam US punya currency. Dia kata convert duit US currency ni, convert mereka ke duit kita ni sampai 7-18 ribu. Anak murid kita mengaji hijau pertama je yang kita ni, guru dia. Kita ni sampai PhD, kita 7 ribu dia 17 ribu. Dia kata, oh tak puas hati macam tu. Susah lah tuan kalau nak kira tak puas hati banyak lah kan tengok kawah hidup berjaya dalam niaga depan mata kita ni hidup berjaya dalam niaga ni buka kedai kain berjaya buka syarikat transportation apa ni berjaya buka trading company berjaya kan cek cek beli SPM buat dah dia mandi SPM buat dah Tapi kalau kita terima hakikat bahawa rezeki ni Allah dah hator dah nak bagi alhamdulillah lah Tuhan bagi dekat kita ni satu sahabat lagi pula tengah sakit kulit. Sakit kulit. Sakit kulit ni sampai ke peringkat bila dia mai sakit ni, gabuik kulit macam tu jatuh. Kulit tu jatuh bercagak macam debu tu. Buat lebu tu, jatuh bercagak. Silap makan apa akan dia jadi kering kulit ni, dia kering, dia jadi macam tanah merkah tu. Nak ambil air semangat bergerak kasar sikit, par. Dia merkah kulit tu, dah tak rambut Ambi ayak semayang Dia kata ustaz ni Dua ambil ayak semayang Kena ayak ni Ketak ni Dia kata tak tahu nak apa Ketak satu badan Sakit Dia kata Akbar Dia kata Tuhan nak bagi kat sayalah Sakit ni Dia kata Di masuk HKL Hospital Kuala Lumpur, no. Dia kata masuk di wad tu Duk-duk tengok-tengok kawan katir sebelah Teruk lagi Dia kata Tengok-tengok kawan katir sebelah Wad-wad sakit kulit belakang Beralik-beralik hendak eh, duduk lang tirai saja dia tu. Duduk, duduk lang tirai sampai tak buka-buka ada -buka, kedah. Tak tahu siapa masa mula-mula masuk tu tak tahu siapa. Dud bunyi, bunyi duk duk bunyi sakit saja. Bunyi bunyi eh dia kata apa Sekali-sekali bila dia depa tarik tirai nak tengok juga kita pun tengok-tengok بسat. Tengok, dia kata daripada hujung kepala sampai hujung kaki dia menanah duk meleleh. Dia kata Allahuakbar saya tengok-tengok macam tu. Syukur kat Tuhan Tuhan bagi kita ni dia kata. Dia main cerita kat kita, kita bila dengar cerita macam tu, saya ambil yang alba Ambil yang akibat, wahai orang yang boleh berfikir, saya dengar tu, yang akibat Kalau kita rasa kita ni miskin jangan, ada lagi orang yang lebih miskin pada kita Kalau kita rasa kita ni Allah bagi sakitlah, ada lagi orang yang lebih teruk sakit pada kita bila kita ambil pengajaran daripada semua benda ni Syukur juga kita dekat Tuhan Alhamdulillah lah Tuhan bagi ke aku tarani Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dia kata maka apabila ada padamu padi Bagi adik-beradik ni semua pakat makan Tetamu main pakat makan Serta kamu banyak-banyakkan mengenang akan nekmat daripada Tuhan Dan banyaklah kamu taat kepada dia Maka siapa ada yang demikian itu Maka dialah orang yang cukup makanan Lagi syukur dia pada Allah Haa dia. Siapa yang macam tu? Tuhan bagi kat dia cukup dia guna pula cukup tu untuk bagi kat orang sikit sebanyak dan dia syukur pada Allah ini orang cukup baik dan orang yang demikian itu dapat pahala besar. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Tirmidhi kata dia An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam qal at-ta'i musyakir bimalzilatis saimis Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu namanya Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula orang yang cukup makan minum lagi syukur itu menempati maksudnya sama dia ni macam orang yang posa dan orang yang sabar. Orang yang ada makan cukup dan dia bersyukur pada Tuhan sama macam mana orang yang posa dan sabar. Itu dia. Tinggilah, dia nak abah kata tinggi kedudukan orang yang syukur pada Tuhan bermula ini hadis Hasan lagi dari tajuk baru dia kata bab maja'ah fi syukri liman ahsana ilaik wa dua ilahu itu bab yang datang pada menyatakan pada kamu dan mendoakan dia ini pula orang buat baikkan kita terima kasih atas kebaikan dia doa apa-apa yang baik untuk dia tuan-tuan hmm, benda ni dia melibatkan soal akhlak Kadang-kadang kita ni Kita punya Kita punya slack ni Kita punya tergelincang ni Akhlak kita ni kurang sikit Orang bagi Ambil Terima kasih tak ada Kadang-kadang kita ni macam ni Ketahuilah sedaraku Adalah syarah kita Menyuruh kita Biar ada membalah bodi Apabila orang berbodi kepada kita Orang bagi kat kita Walau benda kita nampak tak ada ruga tapi dia bagi kat kita kita kena tunjuk kita menghargai pemberian dia tentu-tentu bayangkan kalau kita bagi kat orang kita bagi satu baju kat orang sebulan lepas tu kita tengok baju tu dia buat lak dia buat lak kaki di pintu rumah dia kita rasa bagaimana? mana berasa-berasa macam nak ambil balik baju tu nak ambil balik nak balik basuh apa nak buah kelorong nak nak pakai tunjuk balik lepasnya saja saja nak buat nak tunjuk kat dia kata eh, hang, aku bagi kat ham baju ni aku sayang aku bagi kat ham buat lap kaki kadang-kadang macam tu itu baru bagi baju. tuan boleh bayangkan ibu bapa bagi dekat anak ni. Bagi kasih sayang. Bagi segala-galak dekat anak. Tiba-tiba anak-anak tunjuk dia tak hargai apa yang mak pak bagi. Macam mana rasa mak pak ni? Sakit. Allahuakbar. Makak tak mahu jaga. Makak tak mahu jaga. Telefon Allah. Minta maaf saya minggu ni kursus. Allah minta maaf saya minggu ni. Minta maaf saya sama-sama adik-beradik ni kok telefon dekat dekat adik-adik telefon kat abang kata ni abang-abang jagalah abang bini abang tak kerja. Walaupun mak tak tahu tapi anak ni duk buat macam tu. Abang-abang jagalah. Abang bini abang tak kerja. Saya dua-dua kami laki bini kerja. Abang tu pula jawab sungguh kok hang tak kerja dah kita tapi aku anak ramai. Mana kok hang nak jaga anak lagi nak jaga mak lagi? Eh, tuan-tuan kalau mak dengar lah benda tu. Dia kata aku mati di rumah Dia kata aku mati di rumah Kecil hati ya Kecil hati Kalau baju kita bagi ke orang Orang buat lap kaki Kita rasa tekilan Jangan dah hati kita Ni kita bagi kasih sayang Melimpah-limpah dekat anak Anak buat lagu tu kat kita Rasa bagaimana ha, Tapi satu saja tuan-tuan Benda ni Nabi kata kan Dia ada beberapa benda Yang Tuhan akan balik Sebelum pejam mata. Dia antaranya ni buat tahanak ke makpak. Sebelum kita buat, kita yang buat tahanak ke makpak ni. Sebelum kita berjamata, Tuhan akan balas kat kita. Anak kita dibuat kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan biarlah banyak-banyak terima kasih kepada dia. Orang buat baik baikkan kita pun makasih kasih banyak-banyak. Makpak kita buat baik. Dia telefon kita. Dia kata, ni lah lapang dah air rabu ni. Jawab lapang dulu. Apa-apa pun -apa, jawab lapang dulu walaupun kita ada kerja dia kata orang lapang dah air abu ni kita kata datang, lah awaknya dah ada kata ubat mak habis dah dia dengan nak ajak hampir kelainan eh? ah tak ada masalah okey berapa mak nak habis kerja kita nombor 2 tuan-tuan ni mak ni nombor 1 dulu tapi tak ramai anak-anak buat macam tu telefon ha? ni orang lapang dah air abu ni dia tahu dah orang tuan ni nak kacau dah tahu dah kau akal je no. Berkawan dengan macam-macam orang. Tak kan? Mak telefon tanya ni. Alatang tak air rabu ni. Dia kata rabu ni daripada pagi sampai tengah malam penuh. Tak boleh celah. Mak dia tak boleh nak celah pagi. Tak boleh. Pagi sampai tengah malam penuh. Dia kata. Hombor jangan buat macam tu. gitu. Begitu. Ha? Baik. Dia kata maka apabila seorang daripada saudara kamu bagi satu, bagi sesuatu daripada pakaian atau makanan Atau tanah atau rumah atau tanam-tanaman ataupun apa saja Maka hendaklah balas bodinya itu dengan beri apa-apa yang upaya pada kamu Aini Islam ajam Dia bagi apa pun ke kita Balas Kalau mampu Balas walaupun hak kita balas ni tak macam dia bagi dia orang kaya kita berkawan dengan orang kaya dia bagi kat kita sekali-sekali dia lepas main kat kita harga sampai 2-3 ribu macam mana kita nak balas kat dia kita balas ayam seramah saya kong pergi kat ya, kita ada ayam seramah di rumah misalnya tak tahu dah nak buat macam mana ha? tak tahu dah nak buat macam mana kita ni kebetulan nak orang tua kita sakit ke apa-apa semua nak terpaksa nak menjalani satu pembedahan kan. Kalau rasa di barazi tak apa Kan. Seminggu boleh dapat lebih kepada yang diperlukan. Nenang soal abang kata lagi. Tak apa tak tahu. Perlu 300 ribu untuk belanja. Abang kata perlu 300 ribu. Dapat 390 ribu. Dalam masa seminggu. Tapi tak abang nak bagi bangku percuma boleh. apa semua... Macam-macam. Keluar dalam Surabak itu empat muka dia buah itu kan. Muka sebelah dia tu sampai muka main nak jadi legup. Teruk dah sakit. Kita tengok muka dia tak payah abang dia sakit. Kita tengok muka dia. Kalau orang kata sihat pun kita sanggup-canggup. Kita kata dia sakit. Segan. Perlu 30 ribu. Perlu 30 ribu kawan sebelah tu Perlu 30 ribu. Minta setahun lah. Baru dapat 300 ribu. Ya Allah Surah abad pun nakai kan Dia bergelak bawah tu Dia kata Sama kah nyawa kita ni Dia kata Kan right. Kita pun baca Eh Berasa juga eh. Sakitlah ni kos ribu-ribu lah Kalau nak berobat Cerita dia macam tu Muslimin dan muslimat Dia rahmat Allah Dalam keadaan keluarga terdekat dengan kita sakit Kita perlu belanja segera Tiba-tiba main satu kawan main satu kawan dia kata eh saya banyak tak boleh lah banyak ni boleh dia bagi main satu cek kita pun tak mau buka lah depan dia dia balik dia baru duduk gustan rita kita buka tengok lah buka-buka tengok dia bagi lima ribu ya Allah lima ribu besar tu kan eh? tu kalau dia bagi lima puluh pun kita terima kasih dah dia bagi lima ribu kita tengok-tengok lima tengok, ribu Allahuakbar tak apa dia balik ni petang tu ambil ayam sama kita sayang ni ayam matah meleleh dari dagu ni dia hentak kat dia Islam suruh lebih dulu. Dia suruh kita tunjuk. kata kita terima kasih. Apa yang dia bagi kat kita ni. Kita terima kasih. Bukan harga ayam sama tu lima ribu. Tapi kita sayang kat ayam ni. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Duduk tidur ni kita ayam duduk tepi. Duduk tidur tu mata duduk tengok ayam. Saya tak tahu betul-betul tak -betul, betul -betul, betul -betul, betul -betul orang abang. ada orang lebih menjandung. Jadi saya tanya dia nak tanya satu soalan sahaja ayam tu pergi tidur dalam bilik dia kan dia pergi tidur tepilah ayam maksudnya ayam duduk tepi ni kan ha, kalau dapat macam tu kan dia korban sayang dia dekat ayam ni pergi bagi kat kawahat buat kebaikan dekat dia kira berjaya lah dia hmm. muslimin dan muslimak yang dirahmat Allah dan jika lu tiada upaya kamu balas budinya dan bagi apa-apa pemberian dan pertolongan pada dia. Maka balahlah perbuatannya itu dengan puji dan doa. Kalau kita jenis tak mampu. Nak bagi apa pun tak ada darmah. Nak bagi apa pun tak ada darmah. Puan Makasih saja. Ya Puan Makasih itu puji-pujianlah. Puan Makasihlah. Kata panggilah sudi tolong saya macam ni. Saya tak tahu lah bila saya boleh balahlah pula. Puan Makasih saja. Ya banyak tu kata pun hak bagi tu rasa dia dihargai walaupun dia tak minta kita menghargai dia tapi kalau kita tunjuk kita menghargai dia dia rasa seronok lah selain daripada tu bila dia balik daripada rumah kita malam bangkit semayang minta dekat Tuhan minta Ya Allah bagilah kebaikan kepada orang yang bagi pertolongan dekat aku ni minta dekat Tuhan siapa pun tak tahu tapi Allah tahu kita menghargai kebaikan yang orang bagi ke kita begitu dan demikianlah hal orang-orang Islam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikallu oleh Imam At-Tirmidhi Katari An-Anas radhiyallahu Anhu Lama qadim al-Nabi salallahu alihi wa sallam Al-Madinah Atahu al-Muhajirun Faqalu ya Rasulullah Ma raayna qawman Abzala min kafir Wa la ahsana muasaatan min qalil Min qawmin Nazalna bayna azhurihim Wa laqad kafawna al-Ma'una Wa ashraquna Fil mahna hatta laqad khifna an yazhabu bil ajri kullih maksudnya diriwayatkan daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia tak tatkala datang nabi sallallahu alaihi wasallam dari makkah ke madinah maka datanglah kepadanya orang-orang yang berpindah dahulu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata mereka itu ya rasulullah tiada kami lihat satu kaum yang lebih boros akan hartanya daripada banyak kepada kami. Dan tiada lebih baik tolong daripada sedikit. Dan tiadalah kami lihat yang demikian itu lebih daripada kaum yang kami turun menumpang di dalam antara tengah-tengah mereka itu. Ia daripada orang-orang Madinah yang bernama kaum Ansar. Ini cerita. Nabi Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi pi Madinah, ada dah beberapa rombongan yang Nabi suruh pi dulu. Depa ni hak pi dulu ni, orang Mekah yang pi ke Madinah sebelum Nabi pi. Depa sampai di Madinah, orang Madinah ni, orang Ansar. Depa sambut ni, sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah yang mai selesai singgang tak ada apa ni, depa sambut, depa layan ni sampai orang yang dilayan ni berasa serba salah contoh kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah kawan kita di Kuala Lumpur. Kita tumpang, nak tumpang bermalam di rumah dia. Dia layan kita ni sampai sampai kita nak lemah. Kita sampai sampai tu dia sambut, dia raih kita dia dengan makan minumnya, dengan satu bilik khas dia kosongkan anak-anak dia keluar tidur di hall tu, dia bagi kita tidur dalam bilik tu dia jaga kita ni selama kita duduk di rumah dia sari tu dia jaga kita ni ni lah orang kata raja dua hari Dari hari hari itu ni ni pula hari lagi kita jadi raja kita pergi rumah dia dia punya layan kita sampai kita ni jadi eh lain kali tak umai lah rumah dia ni nampak betul-betul bagi menyusah dia ha. macam ni lah sahabat Nabi rasa bila sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah Sahabat Nabi yang hijrah dulu daripada Nabi. Sebelum Nabi hijrah, mereka pergi dulu. Mereka sampai di Madinah. Orang Madinah sambut mereka, layan mereka. Dia kata sampai ke peringkat. Mereka punya boroh bagi duit dekat sahabat Nabi ni. Sampai sahabat Nabi bimbang takut duit mereka habis. Mereka buat peluang duit buat rumah Bagi mereka ni duduk Mereka buat peluang duit bagi pekakai dalam rumah Mereka buat peluang duit bagi makanan Kepada sahabat Nabi yang pindah mai ni Punya boris belanja duit mereka Untuk sahabat Nabi yang mai ke Madinah ni Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah Nabi sampai-sampai di Madinah Sahabat-sahabat yang pi dulu ni Pakat main kumun Nabi Pakat nak main cerita dekat Nabi Ya Rasulullah kami tidak pernah jumpa Sahabat yang macam orang-orang ansar ni kami sampai hari tu ni mereka punya layan kami duit ringgit mereka mereka tak kira segala galanya mereka bagi dekat kami mereka inilah orang-orang Madinah yang kata orang Ansar ini, mereka memang Ansar sungguh mereka memang tolong kami sungguh-sungguh cerita dekat Nabi macam tu maka demi sesungguhnya telah dicukup oleh mereka itu yakni oleh Ansar akan belanja kami yakni belanja rumah kami daripada makan minum dan bersama-sama kongsi mereka itu dengan kami Pada kehidupan Isteri, tuan, -tuan ada tiga Sahabat daripada Mekah ni Pindah mai, mai seorang Dia tunjuk Isteri tiga orang ni Dia kata, hak mana ama Jadi Pilih hak mana Jadi Kalau kita lah kan Ada lebih oh nak pilih aku nanti bagi bagi itu kena sahabat Ansar ni tuan-tuan dia bukan kata dia bagi pilih, aku ada isteri tiga orang pilih, kalau ada anak pilih dia ra'i ni, sahabat-sahabat Nabi namai daripada Mekah ke Madinah ni dia ra'i macam tu, jangan hang rasa kesunyian di sini rumah kami bagi belanja makan kami bagi tak seronok nak isteri kami bagi. Han tunjuk hal mana, aku cerai. Habib Haidah, kahwin dengan. Sampai macam tu, mereka boleh buat tentang ni yang kata sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Ansar. Tentang. Dan kita ni, kalau kita baca dalam keadaan kita kurang beriman, dia tak cair. Ha, kalau kita baca cerita ni, dalam keadaan kita kurang beriman. Kita tak betul-betul faham yang kata sahabat Ansar ni lagu mana kita baca kita senyum seorang-seorang senyum tu senyum tak percaya kan kita kita takkan sampai macam ni exaggerate kita kata orang putihlah cakap orang putih saya kata exaggerate dia kata ni saja besang-besang sangat ni cerita sebenar tak lagu ni tapi sebenarnya macam tu tuan yang kata sahabat ansar ni maka tidak hairan depa ni dijan dijanji syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga takut kami rasanya bahawa pergi mereka itu dengan pahala semuanya, sahabat-sahabat ni kata dekat Nabi, kami takut mereka ni punya buat baik kat kami, kami takut kami ni tak ada pahala dah, pahala boleh kat mereka semua dia, sampai macam tu yakni tidak ada kami pahala daripada apa suatu Bahkan mereka itu jua yang berpahala dengan amal mereka itu Dan budi mereka itu kepada kami Apabila mendengar Nabi SAW Maka dijawab oleh Nabi Fakala Nabi SAW La ma da'autumullah halahum Wa atnaitum alaihim Maka sabda Nabi SAW Tak hilang pahala kamu Selama kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, bagi mereka itu. itu Nabi kata dah, Ampa tak uli. Pahala untuk Ampa ada. Walaupun mereka yang dia buat baik dekat Ampa. Tapi kalau sekiranya Ampa bila terima kebaikan yang mereka buat, Ampa minta doa dekat Tuhan. Supaya Tuhan murahkan lagi rezeki mereka. Misalannya, Doa dekat mereka tu Ampa dapat pahala. Nabi kata. Begitu dan memuji sekalian kamu atas mereka itu yakni atas orang ansar itu menyebabkan kamu dapat pahala. Puji. Belakang lepa kita bercakap dengan orang kita kata, eh, aku tak pernah jumpa macam ni bagus sungguhlah. Dia tolong aku hari tu ni cerita. Kebaikan yang orang tu buat, kita cerita kat orang lain. Kita cerita kebaikan yang orang tu buat, kita puji kebaikannya orang tu buat dekat kita, kita dapat pahala muslimin dan Muslimah yang dihormati Allah pasal buat macam tu Islam punya janji ke kita pasal kebanyakan daripada manusia ni dia hak baik dia suka katuk hak buruk dia suka debuka. ini manusia kawan tu buat baik kat dia 10 tahun buat baik kat dia memang kawan baik dia memang tolong dia macam-macam 10 tahun sekali kawan tu buat tak elok dia duk cerita hak sekali tu hak 10 tahun dia kambis habislah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ini manusia. Manusia yang rosak kerana turut hawa nafsu. Dia. Nafsu manusia tak ada lain tuan-tuan. Melainkan dengki, iri hati, buruk, sankar. Ini nafsu. Kalau turut yang ni Binasa kita. Bukan binasa orang. Binasa kita. Kita membinasakan amalan yang kita dah buat. Kita binasakan. Dan hasad. Dia makan kebaikan yang kita buat ni hasad dengki Dia makan kebaikan yang kita buat ni Seperti mana Api makan kayu api yang kering Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan kita ambil api bahan Tak banyak Kita ambil satu dua cukup Sekali mengaji Kita ambil satu dua cukup Satu dua yang kita ambil tu kita amalkan Kalau kita boleh amalkan sebulan Satu dua Nilai baik kita boleh amalkan sampai mati kita amal benda tu Allah Subhanahu Wa Taala suka dekat kita sayang dekat kita lebih daripada orang yang buat satu kebaikan betul sungguh sekali saja lepas itu tak buat sampai bila-bila Hmm pentas yang ni benda-benda macam ni kita kena jaga saya baca tajuk apa di masjid mana dulu kan tajuk tentang dawam dawamul amal tentang istiqamah dalam amalan dawam satu benda aja kita boleh buat contohnya apa dalam hadis tu dia kata nak tidur letak aja badan di tempat tidur baca ayat kursi jadi cerita tentang seorang sahabat Abu Hurairah sahabat yang cukup terkenal Abu Hurairah Abu Nabi tugas dia suruh jaga hasil kutipan zakat fitrah bila dia duk jaga ni hasil kutipan zakat fitrah ni malam tu ada benda mencuri mencuri ni hasil kutipan zakat ni dia duk jaga ni ada satu benda mencuri dia dapat tangkap benda tu benda tu merayu minta lepas saya orang susah, saya miskin saya anak ramai saya mencuri ni Barang ni bukan kerana Tapi kerana saya nak bagi makan anak saya Saya miskin, anak ramai Abu Hurairah pun kata tak apa Tapi lain kali dia kata kalau nak Mari jumpa cakap betul-betul Jangan curi, dia ni pun pergi Hadis Sahih, riwayat Imam Muslim Pagi esok, lepas semayang subuh Nabi panggil Abu Hurairah Nabi kata, wahai Abu Hurairah Semalam apa jadi, anda tangkap siapa? Nabi kata Nabi tak Allah beritahu ke kan, Nabi Abu Barrah kat hang adalah satu orang semalam ni dia dia mencuri harta zakat kita ni dia mencuri saya tangkap dia dia habaq dia orang dia orang susah dia orang miskin anak ramai dan sebagainya saya lepas dia lah tapi saya kata lain kali jangan curi nabi boleh balalah nabi kata kat dia dia tipu kamu nabi kata dia akan main lagi Abu Hurairah pun lepas tu, bila Nabi kata tentu jadi punya. Abu Hurairah duduk tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Satu malam mai pulang. Dah ambil dah barang. Red right handed. Abu Hurairah tangkap dia dalam kadar duduk pegang barang. Abu Hurairah kata, hanggang lagi. Yang baru ni sampai sungguh-sungguh minta tolong, janji tak mau curi dah apa semua. Leput-leput ni apa dia katalah minta tolong lah dia kata aku memang susah sungguh aku miskin sungguh dia kata ni mencuri ni untuk makan ni apa semua Abu Hurairah pun kata okey, tapi yang ni last lagi sekali yang main aku dibawa ambil jumpa Nabi oh terima kasih lah dia kata apa semua lepas esok lepas yang subuh pagi pagi-pagi Nabi panggil Abu Hurairah Nabi kata wahai Abu Hurairah sias tu main pula agak malam tu dalam terjemahan kita lah mai pula agak semalam ha, dia kata mai pula lah itu apa sudah jadi tapi Ya Rasulullah dia susah sungguh dia orang baik kerengan. orang baik ni memanglah kan? dia mudah percaya dia, dia susah sungguh ya Rasulullah saya, saya yakin lah dia susah sungguh dia memang anak ramai nak makan Nabi senyum Nabi kata Abu Rairah dia tipu kamu Nabi kata dia tipu kamu dia akan main lagi. Nabi kata. Macam itulah. Saya ingatlah. Sekali itu. Dia tangkap. Dia kata kali ini tak ada. Lah. Hantar saya ada buat cerita apa. Aku tak mahu dengar dah. Hari ini. Hang mesti jumpa Nabi. Aku tak boleh dah. Aku tak boleh dah dengar hang ni. Aku dah tak tak percaya dah. Apa dia kata? Dia kata. Okey lah ni. Aku minta tolong. Hang jalan ni ha. Hadis ni hadith sahih riwayat imam muslim tuan boleh rojok dalam sahih muslim ada hadis ni yang ni betul-betul last lah dia kata okay lah, dia kata lah macam ni aku nanti bagi ke orang satu benda dia kata kalau orang buat benda ni dia kata iblis syaitan tidak akan kacang sepanjang malam bila nak tidur dia kata baca ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayul qayum Sampai habis ayat kursi Baca Dia kata daripada hang tidur Sampai menjelang subuh esok Syaitan iblis Tidak akan gangguan Abu Hurairah ni dengar bagi ayat Quran aman ni Okey tapi last Hilang je okay. Pagi esok Nabi panggil Abu Hurairah Nabi kata ya Abu Hurairah Bagaimana semalam Dia kata mai pulak Nabi kata kat dia... Lepas tu macam mana? Lepas tu aku lepas dah juga. Tapi ya Rasulullah... Dia kata... Dia bagi dekat aku satu benda. Dia suruh aku amal benda ni. Nabi kata apa? Dia berkita. Orang yang aku tangkap dah kali dah ni... Dia suruh aku sebelum tidur... Baca ayat kursi awal sampai habis. Dia kata... Iblis tak akan kacau orang yang baca ayat kursi ni... Sampailah menjelang subuh. Jadi aku lepas dah Abu Ularah kata. Nabi kata apa kat dia... Nabi kata, yang tu betul Tapi dia penipu Nabi kata Ini hadis, riwayat Imam Muslim Nabi kata, yang tu betul Cerita kata, sebelum tidur, mau duduk baca ayat kursi Yang tu betul Nabi kata, tapi tang dia ni penipu Nabi kata Kamu tahu tak siapa dia yang kamu duduk tangkap berapa kali dah ni Abu Hurairah kata, tak tahu ya Rasulullah Nabi kata, huwa syaifat Itulah syaifat Nabi kata Okey, bila kita baca hadis macam tu Hadis sahih tuan-tuan Bukan sahaja boleh buat amalan Bahkan boleh berhujud dengan orang Kerana dia hadis sahih Bila kita dah baca hadis tu Kena buat Nah tu sahaja, bukan ada apa Kena buat Nak tidur Satu sahaja, takkan tak dah Kuk kata nak semayang tahajud sebelum tidur Dia tu tergelincang Takkan ayat kursi pun ada tak tak ajar badan dikatir tu so, A'uzubillahiminasyaitanirrajim Allahula ilaha illahu alhayul qayyul Ila akhir ayat Lepas tu nak tidur nak apa? Tidur Kalau boleh buat yang tu Daripada mula kita dengar hadis tu Kita amal benda tu sampai lah Kita meninggal dunia Itu dia panggil amalan yang istiqamah Walaupun nak kau sikit Tapi Allah melihat itu besar Pasal apa? Pasal istiqamah kalau Nabi SAW boleh Saya dah tidak Aisyah kata Nabi seumur hidup Nabi Nabi tidak tinggal sembahyang witir Witir Nabi tiap-tiap malam 13 rakaan Sehinggalah waktu Nabi sakit Nazak sakit, kuat sakit, teruk Nak meninggal dunia dekat Nawafat ni Nabi punya witir 9 rakaan oh. Nabi punya witir ni tiap-tiap malam Konsisten 13 rakaat sehinggalah Aisyah kata sehinggalah Nabi dah cukup lemah dah dekat nak wafat dah witir Nabi bismillah bukan satu bukan tiga sembilan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh buat tiga sebelum tidur pun dah cantiklah masalah tak takdan tu masalah gitu yang bukan masalah tak reti bukan masalah tak tahu masalah takdan nak buat jadi tuan-tuan, mengaji ini kalau sekiranya dia tidak membawa kita kepada kebaikan, mengaji kita sia-sialah. Tapi kalau mengaji ini membawa kita kepada kebaikan, itulah mengaji yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, ada siapa boleh cakap besar dalam soal ni melainkan kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kekuatan, Allah bagi dorongan, kita boleh buat ni. Dan kalau Allah dah bagi kekuatan, bagi dorongan, kita pilih untuk tak mau buat, kita akan jadi orang yang paling menyesai di depan Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT ta bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT lindungi kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, daripada malapetaka, daripada balap yang kita tak mungkin boleh menanggungnya. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kefarah dan suratul'ah. Subhanallah. Aishhadu al-mahimah ayat al Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وفي نعمه ويكافه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك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 وعلنا التأويل واهلنا سراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الكبار وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الكتناب اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم